16. Коли того вечора місіс Сіксбі прийшла в кафетерій, уся така худа й виструнчена у багряному костюмі, синій блусті і з єдиною низькою перлин на шиї, їй зовсім не знадобилося стукати ложкою по склянці і закликати до уваги. Усі балачки одразу стихли. Лаборанти й доглядачі зібралися біля проходу в заднє крило. Навіть працівники кухні вийшли, стали за салатною стінкою. «Як більшості з вас відомо?» – почала Місіс Сіксбі приємним, виразним голосом. «Два дні тому в цьому кафетерії відбувся прикрий інцидент. Виникли чутки і плітки, що в цьому інциденті загинуло двоє дітей. Це абсолютна неправда. Ми тут в інституті дітей не вбиваємо». Вона обвела поглядом аудиторію. Усі дивилися на неї, широко розчахнувши очі, забувши про їжу. «На випадок, якщо хтось із вас захопився фруктовим коктейлем і прослухав, я повторю свою останню фразу. Ми не вбиваємо дітей!» Вона помовчала, щоб до всіх дійшла суть. «Ви сюди просилися. Ми всі це розуміємо, але і не вибачаємось. Ви тут для того, щоб служити не просто країні, а й усьому світу. Коли служба скінчиться, вам медали не дадуть». «На вашу честь не влаштують парад. Ви не почуєте щирих подяк, бо перед від'їздом всі ваші спогади про інститут буде ліквідовано». «Стерто, як хтось такого слова не знає». Вона на мить зустрілася з люком поглядом, який, мов, казав. «Але ти точно знаєш». «Та зрозумійте, що вам усе одно вдячні. За час перебування тут ви складатимете тести». І деякі з них можуть видатися важкими, але ви все переживете і повернетеся в рідні сім'ї. У нас тут ще ніколи не помирали діти. Вона знову зробила паузу, чекаючи на відповідь чи заперечення. Вільголь міг би заперечити, але вільгольма вже не було. Елліс мовчав, бо явний протест не в його стилі. Як шахіст він надавав перевагу хитрим гамбітам, а не безпосередній атаці. І яка йому з того користь? У Гарольда Кроса сталися легкі судоми після тесту на гостроту зору і видимість, із якими дехто з вас уже знайомий, так звані цятки або вогники. Він мамохідь ударив Грету Вілкокс, яка намагалася, і ми всі в захваті від її вчинку, прийти йому на допомогу. Вона дуже сильно потягнула шию, але видужає. Сестра з нею. Близнята Вілкокс і Гарольд наступного тижня поїдуть додому, і ми бажаємо їм усього найкращого». Її погляд знову зупинився на Люко, який сидів за столиком під стіною в протилежному кутку. З ним поруч був і його малий друг. Нижня щелепа в Діксона відвисла, але він хоч від свого носа відчепився. «Якщо хтось заперечить мої слова, то знайте, це брехня». І про такі випадки треба негайно доповісти доглядачеві чи лаборанту. Зрозуміло? Мовчання. Навіть жодних нервових смішків. Якщо зрозуміло, то я хочу, щоб ви всі сказали Так, місіс Сіксбі. Так, місіс, місіс місі, місі, місі, Сіксбі, відповіли діти. Губи Сіксбі розтяглися в тонку посмішку. А тепер гучніше. «Так, так Місіс місі, місі, Сіксбі!» «А тепер виразно!» «Так, Місіс Сіксбі!» Цього разу до дітей приєднались кухарі, лаборанти і доглядачі. «Добре!» – Місіс Сіксбі усміхнулася. «Що може бути кращим за ствердний голос, який прочищає легені й думки, чи не так? А тепер повертайтеся до вечері!» Вона звернулася до кухарів у білих халатах. «І на добавку перед сном усім по десерту, якщо у вас знайдеться морозиво і тістечка. Гаразд, шефедаг?» Шеф Даг скрутив великий вказівний пальці в коло. Хтось почав плескати в долоні. Решта приєдналися. Місіс Сіксбі закивала праворуч і ліворуч, приймаючи оплески. І тоді вийшла з кафетерію. Голова високо піднята, руки гойдаються маленькими точними дугами». Утики рота розтягнулись у легкий посміх, який Люк про себе назвав посміхом Монелізи. Персонал у білих халатах розступився, даючи їй дорогу. Не припиняючи плескати, Ейвері нахилився до Люка і прошепотів. «Вона про все збрехала». Люк майже непомітно кивнув. «Сучка злоєбуча», – сказав Ейвері. Люк знову злегка кивнув і подумки відправив коротке послання. «Плескай, не зупиняйся». 17. Того вечора Люк з Ейвері лежали разом у люковому ліжку і дослухалися до звуків, з якими інститут готувався до нічного режиму. Ейвері шепотів, переказуючи все, що розповідала йому Морін щоразу і як малий брався до носа, сигналізуючи прийом. Люк боявся, що Морін не зрозуміє записку, яку він опустив їй у візок. Невеличке підсвідоме упередження, певно, через коричневу уніформу покоївки, що її носила Морін – Треба буде над цим попрацювати. Але вона чудово все зрозуміла і передала Ейвері покрокову інструкцію. Люк вважав, що Ейвері міг би якось тонше подавати сигнали, але все наче вдалося. Він сподівався, що вдалося. Припустімо, це правда. І єдиним питанням для Люка лишався тільки перший крок. Чи він спрацює? План був простий до елементарного. Двійко хлопців лежали на спинах і вдивлялися в темряву. Люк уже в десяте чи навіть у 15-ті повторював кроки операції, коли Ейвері вліз до нього в голову з трьома словами, які спалахнули червоним неоном, а тоді згасли, лишивши сяйний відбиток на рогівці. «Так, місіс Сіксбі!» Люк тицнув Ейвері під ребра. Ейвері загиготів. За кілька секунд літери вигулькнули знову, цього разу яскравіші. «Так, місіс Сіксбі». Люк тицьнув його вдруге, та він усміхався. І Ейвері мав це знати попри темряву. Бо усміхався він не тільки ротом, а й подумки. І Люк подумав, що має на це право. «Може, втекти з інституту і не вийде? Треба визнати, що шансів небагато. Але сьогодні був гарний день». «Надія, яке чудове слово! Які чудові відчуття!» «Так, місіс Сіксбі, сучко злоїбуча!» «Припини, бо залоскочу!» – пробурмотів Люк. «У нас вийшло, так?» – прошепотів Ейвері. «Справді все вийшло? гадаєш, що тебе?» «Не знаю. Знаю тільки, що спробую. А тепер стули рота і спи. Якби ж ти міг взяти мене з собою, мені так цього хочеться!» «Мені теж», – сказав Люк і не збрехав. «Ейвері тут буде важко самому. Він більше пристосований у соціальному плані, ніж Малі Ге або Стіві Віппл, але до титулу «Містер душа компанії» йому теж далеко». «Коли повернешся, приведи з собою тисячу копів», – прошепотів Ейвері. «І чим швидше, поки мене не забрали до задньої половини, поки ще можна порятувати Шу. Я постараюся». — пообіцяв Люк. — І припни волати в мене в голові, цей жарт швидко набридає. — Аби в тебе було більше тепе, і не так боліло, коли посилаєш, ми б краще говорили. Якби бажання були кіньми, жебраки їздили б верхи. Останній раз, кажу, спи. Ривері заснув. Люк і собі почав дрімати. Перший крок, який запропонувала Морін, був незграбний що той автомат із льодом, біля якого вони розмовляли. Але треба визнати, що крок зв'язався з усіма деталями, які Люк устиг помітити. запелюжені камери, плінтуси, на яких уже давно облущилась фарба і її не відновлювали, електронна картка для ліфта, невдало полишена на видноті. Люк знову подумав, як цей заклад схожий на ракету з вимкненими двигунами, що летить уже тільки за інерцією. 18. Наступного дня Вайнона відвела Люка на поверх Сі, де його на швидкоруч обстежили. Тиск, пульс, температура, рівень О2. Коли Люк спитав, що далі, Дейв поглянув у планшет, радісно всміхнувся, наче ніколи не штовхав його на підлогу, і сказав, що на сьогодні за графіком усе. «У тебе вихідний, Люку! Розважайся!» Він виставив уперед долоню. Люк усміхнувся навзаєм і дав Дейву п'ять, тим часом міркуючи про записку Морін. «Коли закінчаться тести, в тебе буде максимум три дні. А завтра?» – спитав він, поки вони поверталися до ліфта. «Завтра видно буде», – сказав Дейв. «Тільки так і не інакше». Когось ця ситуація могла б влаштовувати, тільки вже не Люка. Йому хотілося б мати більше часу на обміркування плану Морін, а радше на прокрастинацію. Але він боявся, що його час тут майже сплив. Вибивайло перетворився на щоденну розвагу на інститутському майданчику. І грали майже всі, хоч потроху. Люк став у колу і хвилин десять ухилявся від ударів разом з іншими дітлахами, а тоді сам підставився під м'яч. Замість того, щоб поповнити лави вибитих, він перетнув асфальтовий квадрат із баскетбольним кошиком, пройшов повз Фріду Браун, яка стояла там на самоті і вправлялася у штрафних кітках. Люк подумав, що вона досі й гадки немає, де опинилася. Він присів на гравій спиною до сітчастого паркану. Зараз хоч трохи з комахами полегшало. Люк опустив руки і ліниво потер боки, не відриваючи погляд від гри у вибивайла. «Хочеш покидати?» – спитала Фріда. «Може, пізніше», – сказав Люк. Він, наче мимохідь, потягнувся рукою за спину, обмацав низ паркану і збагнув, що так, Марін права. Там знайшлася прогалина, де земля трохи просіла. Може, відлигою вимило на початку весни. Дюйм чи два, але прогалина була. Ніхто не потурбувався її засипати. Рука Люка опинилася по зовнішній бік паркану. Дротяні зубці кололи долоню. Він кілька митей ворушив пальцями на вільному повітрі за межами інституту. Тоді підвівся, обтрусив штани на сідницях і спитав Фріду, чи не хоче вона зіграти в коняку. Вона радо всміхнулася, мов сказала, так, звісно, будь другом. Люкові аж серце стиснулося. 19. Тестів наступного дня також не було, і ніхто не збирався виміряти в нього показання життєдіяльності. Люк допоміг Конні одному з прибиральників занести пару матраців у дві кімнати в східному крилі і отримав за свої труди лише один паршивий жетон. Усі прибиральники скнарились, коли йшлося про жетони. А дорогою до себе в кімнату він побачив морін, яка стояла біля автомату з льодом і пила воду з пляшки, яку залишала там охолодитись. Люк спитав, чи не потрібна їй допомога. «Ні, я впораюся». «Тоді тихіше». «Гендрікс і Зік мали розмову на дворі, біля флагштока. Я сама бачила. Тести в тебе є?» «Ні, уже два дні не було». «Я так і думала. Сьогодні п'ятниця. У тебе може бути час до суботи чи неділі, але я б не ризикувала». Люк жахнувся від суміші тривоги і співчуття, що відобразилося на її виснаженому обличчі. «Сьогодні вночі». Він не вимовив ці слова вголос, просто поворушив губами, затуливши долонею одну щоку, наче чухав у себе під оком. Вона кивнула. Морін, вони знають, що у вас. Люк не зміг договорити, і не потрібно було. Вони вважають, що це запалення сідничного нерва, вона говорила тихим шепотом. Може, Гендрік здогадується, але йому байдуже. Їм усім байдуже, поки я в змозі виконувати роботу. Іди, ну, люку, я приберу твою кімнату, поки ти будеш на ланчі. Коли лягатимеш спати, зазирни під матрац. Щасти тобі!» Вона завагалася. «Якби ж я могла тебе обійняти, синку!» Люк відчув, як очі сповнюються слізьми, і швидко пішов, поки Морін не помітила. На ланчі він добряче поїв, хоч і не був особливо голодним, так само він вчинить і на вечерю. Люк перечував, що як усе вийде, то пальним треба запасатись під зав'язку. Увечері за обідом до них з Ейвері приєдналася Фріда, яка вочевидь вирішила пристати люкові під крило. Поївши, вони вийшли на дитячий майданчик. Люк відмовився кидати з дівчинкою м'ячі, сказавши, що поглядить Ейвері на батуті. Поки Люк дивився, як Ейвері скаче угору вниз, з байдужим виглядом приземляється на сідниці і відштовхується животом, у нього в голові знову загорілися червоні неонові слова. «Сьогодні вночі?» Люк кивнув. «Але ти підеш ночувати до себе. Я хоч раз усі вісім годин посплю». Ейвері зісковзнув з батута і серйозно глянув на Люка. «Не кажи мені неправди, бо я знаю, що ти думаєш, що хтось побачить мене засмученим і почне питати, в чому річ». Він розтягнув губи в безнадійно нещирій усмішці. Окей, тільки не згай мені шансу, Ейвестере. Повернися по мене, як вийде. Будь ласка. Повернуся. Цятки верталися. Вони принесли яскравий спогад про занурення в бак. Люб подумав, що це через те, що він свідомо спробував передати думку. Ейвері ще мить на нього позирав, а тоді побіг до баскетбольного кільця. «Фрідо, хочеш у коняку пограти?» Вона поглянула на нього і всміхнулася. «Малий, та я ж тебе як барабан поб'ю! Поступись мені К і О і побачимо!» Вони грали, доки з дня не почало вибувати світло. Люк перетнув майданчик і ще раз глянув на Ейвері, якого Гаррі Крос колись назвав крихітним друзякою Люка. Той отнув такий кидок гаком, який би в житті нікуди не влучив. Люк подумав, що Ейвері ще зайде до нього ввечері, хоч зубну щітку забрати. Але малий не прийшов.